Бідне, бідне моя дитятко, не довелось мені пожити з тобою. На неволю народилася ця голівка бідна, я голівонько, тихо шепотів Сагайдачний. Очі його конвульсійно закліпали, і дві великі сльози скотилися на подушку. — А мати де? — так само тихо запитав старий. — Я тут, Петре, — майже пошепки відповіла, перехиляючись через бильця та, яку колись називали Настею Шинкаркою. Сагайдачний глянув на неї, сивкуючись посміхнутися, потім перевів погляд на схилену йому на груди хвесену голову і зупинив погляд на татарочці. «Бережи їх, Насте, і ту татарочку бережи, у неї нема нікого. Ми в неї все забрали, і батька, і матір, і розкішну кафу, неволю козацьку розлуку християнську». Він зупинив свій ясний погляд на бойових товаришах, що мовчки стояли біля його ліжка, «Будете, дітки, пам'ятати моє смертне слово?» – промовив він голосніше. «Будемо, батько, будемо!» – глухо відповів Небаба. «А ти, хвилоне друже, перекажи усім діткам мою волю. Ти її знаєш». «Знаю, батько». Хворий почав кидатися на подушках. Йому важко було дихати. «Ох, широко я загадував, дітки, та не дожив. Не побачив України в славі. Не задавив кримського звіра». А найсвітіший патріарх благословив мене на все. Сказав, я в Єрусалимі, коло гроба Господа Спаса, молитимуся за Україну і за діток її. Усі мовчали. Небаба сердито змахнув плюзу, що котилася, наче горошина сивим вусом. Широко, широко загадував. Скажіть Іову, найсвітішому отцю митрополиту, Україна, Польща, де могила? Я тут ясновельможний геть гетьмене. Добувай Волощину. За вікном закрякав ворон. Сагайдачний широко розплющив очі. Ворон кряче, недоленько чує, наді мною кряче. У полі лежить козак, постріляний, порубаний, то хведір безрідний. Де хвеся? Та я ж тут, таточку, не давайте їм України. Підпалюй хвилони галери. Як горить кафа, алкан паша, Трапезонське княжа, пережить хвеся, золоте яблучко, хвеся, ганджа, андебер, у насті горової. Не впізнали дуки-срібляники, прощай Україну, прощай мати. За кілька днів ховалися гайдачного. день був похмурий, Вітер гнав по небу сірі хмари. Вони безформою масою сунули на південь, наче для того, щоб пропливти над Запоріжжям, Кримом та Чорним морем і рознести по всьому півдні звістку про смерть того, хто довго змушував тремтіти цей розкішний південь. Біля мурів у братського монастиря глухо шуміли верби, дзвони сумно гули. Коло труни і біля могили славного гетьмана зібралися майже весь Київ. Молоді спудеї братської школи голосно співали своєму титареві вічною пам'ять. Їхній ректор Касіян Сакович, підійшовши до труни, у який вирізнялося воскове обличчя небіжчика з довгою апостольською бородою, розгорнув аркуш паперу і, дивлячись в обличчя мерцеві, тремтячим від хвилювання голосом, заговорив під шум вітру. Верби своїм поривчастим шелестом іноді заглушали тихий голос чітця. Козаки наполовину не розуміли, що читав п'їта, але по слухали. Часом долинало тихе стримане жіноче схлипування. Недалеко від труни стояв могила. І зосереджено дивився на воскове обличчя мерця, ніби селкуючись слухати промовця, але не розуміючи його. Від обличчя небіщика могила машинально перевів очі на козаків, що стояли понурившись, на небабу. Мазепу, на хому, пригніченого горем, на духовенство, на родини панів, які прийшли в останні поклонитися славнозвісному небіщикові. Могилі здалося, ніби поривом вітру розігнало хмари і на сумну процесію глянуло сонце. Але це був обман його нервів, не порив вітру, а порив його враженого серця. На воскове обличчя покійника дивилося з лагідною задумливістю те дороге для нього личко, яке він от уже восьмий рік носив у душі як святиню. Та личко це швидко зникло. Відсунутий юрбою, могила непомітно опинився в найдальшому кутку цвинтаря.